Крики нагоничів зливалися в безладний гук з завиванням рогів, гавканням собак і ударами гарапників. Гарненька княгиня дзвінко сурмила щось у свій чудовий ріжок, але її ніхто не слухав. А за далеким обрієм клубочилися димові хмари і тихо пливли на північ. Ми знов у Чорному морі. По темно-бірюзовій поверхні його, як колише тихий південний вітерець, уже четвертий день плавно рухається багата галера, що вийшла з трапезонта і прямує до Козлова, основного невольничого ринку на всьому тодішньому Чорноморському узбережжі. Галера прикрашена розкішно, у стилі вражаючої азіатської барвистості. Різнокольорові прапори і найрізноманітніші яскраві стрічки токупаються у прозорому повітрі, коли зовсім щухає вітерець, то тріпочуть і звиваються, як змії, при найменшому подові леготу. Чердаки й сидіння оббиті білим кашеміром з золоченими китицями, що так і яскріють на сонці. З люків величезної галери виглядають чорні пащі гармат. Галера озброєна добре і може постояти за себе. Великі палуби, чердаки й підчердачча галери вміщують до 700 розкішно вбраних і добре озброєних турецьких моряків і спагів, та до 400 пихатих і славільних яничарів, які не дадуть скривдити багато прикрашену галеру і того, кому вона належить. Нарешті близько 350 козаків-невольників, прикутих ланцюгами до галерних опачен, поперемінно день і ніч працюють на веслах, рухаючи це прикрашене чудисько по морю. На галері сам славний Алкан-паша, трапезонське княжа, його трапезонська виможність побажав їхати в Козлов на побачення своєю гарненькою нареченою, дочкою Козловського санжака або губернатора. Його простора каюта устелена багатими килимами, з низенькими попідстінами турецькими канапами, прибране з усією східною розкішю, сріблом, золотом і бірюзою, блискучими кубками із золота і срібним посудом. Паша сидить на низенькій канапці, Підібгавши калачиком ноги, машинально тягне синій димок з дого чубука, байдужісінько поглядаючи на море з виглядом людини, якій надокучили будь-які життєві втіхи. У тупому виразі його застиглих, нерухомих очей є щось таке, що нагадує олов'яні холодні очі Єремії Вишневецького. Вони ніби кажуть все вже відомо, все надокучило. Перед ним. У шанобливій позі, кліпаючи сірими, ледве видними з підсивих брів очицями, стоїть сивоусий, згорблений, старий, і мовчки, за старечою звичкою, жує губами. Він дуже старий, але обличчя його й досі ще зберегло вираз лукавства і рішучості. Це довірена особа Алкана Паші, його головноуправитель Іляш Потурнак, ренегат, колишній козацький Переяславський сотник, родом поляк. Тридцять років він був у турецькій неволі, а тепер ось уже двадцять чотири вільний і з власного бажання потурчився для панства великого, для лакомства нещасного, як і Маруся Богуславка. А що, мій вірний рабе, далеко ще до козлова? не підводячи очей, запитав Паша. Далеко ще, отінь Падешаха, відповів Ляш Потурнак, низько вклоняючись. Сьогодні не доїдемо? Воля Аллаха. А де ми зараз? Проти чорного каменя, недалеко від цари Кермена. Щоб підтвердити свої слова, Іляш-Потурнак розсунув білу запону чердака, і перед сонними очима Алкана Паші відкрилася чудова картина. З темно-синій глибини праворуч від галери, здавалося, виповзали якісь страховіська і пнулися до неба. То були похмурі базальтові скелі, що стерчали з моря, берегові урвища з химерними зломами, то були грізні водночас привабливо чарівні обриси мису Фіолента, де колись стояв храм та Таврійської, храм, з яким пов'язано у всі вики стільки поетичних легенд. Навкруги панувала незвичайна тиша, і тільки чути було, як морські хвилі, наче живі раз у раз розбивалися в прибережній скелі, і десь на камені чи в повітрі плакала чайка. Ліворуч синіло безкрає море, воно посилало свої хвилі до чудового берега, і хвилі, плачучи розміреним гекзаметром, розсипалися коло берега білими, як сніг, сльозами. Нічого цього не бачили бездумні очі паші, тільки старі очі Ілляша Потурнака, немов сльозою, блиснули під насупленими сивими бровами. Дивлячись на цей берег і на прекрасній скелі, він згадав молодість,